10. Справді страшна жінка, погодився зі мною Локвіт. Пиха та недоумкувата істерична, і все це водночас. Але ж вона запропонувала нам цікаву і небезпечну справу Люсі. Ми не повинні завалити це розслідування. Я щасливо всміхнулась йому. Мені ця справа теж до вподоби. Ми стояли під берестами в садку на Ганновер-сквер і оглядали будинок пани Вінтергарден. Будинок номер 54 виявився темною вузькою спорудою, що втиснулась, на гнилий зуб між іншими майже однаковими міськими особняками стіньового боку площі. Ці будівлі з їхніми терасами, фарбованими фасадами і колонами біля суворих чорних дверей видавалися вельми елегантними. Проте нещодавні зливи залишили на тинькованих стінах темні плями і захарастили ганки зірваним з дерев гіллям. Світла у вікнах не було, всюди панували занепад і порожнеча. Сьогодні злива вщухла ще зранку, та в досі, наче загублені монети, поблизьку велика калюжі, відбиваючи в собі олив'яне сіре небо. Лютував вітер, розгойдуючи по зимовому голі гілки дерев. Вони рипіли й тріскотіли, тручись одна об одну, не велетенські сухі долоні. Увесь світ ніби просяк тривожним передчуттям. Похмурий будинок чекав на нас із того боку вулиці. Це нагадує мені Берклі-сквер, зауважила я. Там теж було небезпечно. Може, навіть іще небезпечніше. Там я зламала свою рапіру, а Джордж мало не відтяв тобі голову. Проте ми з успіхом вибрались із тієї халепи. Еш е, сама я блискуче вибралася з неї. То була одна з найлюбленіших моїх справ. Хто знає, може нинішня справа виявиться ще вдальшою. Настрій у мене був чудовий, майже веселий. Джорджа з нами не було, він працював у бібліотеці, ще не приїхав. Колі Манрос сидів в нашій конторі на Портленд-роу і клопоталася з нашими теками та скрипками. Тож зараз ми з локподом були сам на сам. Він підняв комір пальта, захищаючи шиї від осіннього вітру. На Берклі з каверми працювали влітку, заперечив він. Коротку літню ніч легше пережити, а нинішні, здається, буде довга. «Стривайно, зараз тільки третя година, я вже зголоднів». Він копнув носаком черевика свою торбину. «А добре вийшли в холі оці бутерброди, еж? «Угу», – насупилась я. «Добре, молодчина вона, що приготувала їх?» «Угу», – знову відповіла я, що сили намагаючись усміхнутись. Молодчина. Справді, наша гарненька помічниця приготувала нам бутерброди, а ще спакувала наші робочі торбини. Хоч я потім уважно перевірила свою торбину, такі справи не варто доручати нікому іншому, якщо сам хочеш залишитися живим. Та мушу визнати, що з цією роботою вона як якнайкраще. Однак ще кращим її вчинком було те, що сьогодні Холі залишилась удома. Цієї ночі ми працюватимемо втрьох, як і було завжди. Злоще проходили нечисленні люди, тутешні жителі, судячи з їхнього дорогого вбрання. Минаючи нас, вони позирали на наші рапіри, темний одяг, оцінювали наші вичікувальні пози і поспішали собі далі, потупивши голови. Професія агента – комедна річ, як зауважив колись Локвуд. Тебе однаково і шанують, і зневажають. Увечері ти втілюєш лад і найкращі сподівання. Тебе раді бачити всюди. А в день твоя поява – неприємне втручання в повсякденне життя, символ хаосу, який ти намагаєшся подолати. Вони чудова помічниця, вже ж? Провадив Локвуд. Холі, Угу, чудова. Я хотів ще сказати волюва. Не побоялися поставити на місце цю стару відьму Вінтергарден. Взяла і сказала їй просто в очі все, що думає. Відгорнувши пальто, він перевірив пластикові каністри, що висіли в нього на поясі. Заблищали магнієві іскри. Я знаю, Люся, що спочатку ти сумнівалась щодо неї. Тижнів десь зо два. А як ти зараз ставишся до холі? Я видохнула, надувши щоки, і поглянула на Локвидеву нахилену голову. Що я могла йому сказати? Ну, добре. Врешті відповіла я. «Часом не без суперечок, але... Сподіваюсь, коли-небудь я зрозумію, що вона...» Петровучко випростався. «Чудово!» – промовив він. «Поглянь, ось Джордж!» То справді був наш товстунчик Джордж. Він саме переходив вулицю. Сорочка розтебнута, окуляри запітніли, і мішкуваті штани подекуди промокли. На плечі він ніс свій потріпаний рюкзак, а рапіра волочилася за ним задом у хвіст. Він засипаний підійшов до нас. Я поглянула на нього. У тебе повутиня у волоссі. Така моя робота. Зате я дещо відшукав. Джорджеві завжди вдається щось відшукати. Це одна з найкращих його рис. Убивство? У Джорджевих очах майнув вогник, яскравий і гострий. Це щоразу свідчило про те, що його пошуки завершились успіхом. А тож, стара відьма збрехала, кажучи нам, що в будинку її батька ніколи не було вбивства. Убивство там відбулося, справжнісіньке і ні в року криваве. Локвуд усміхнувся. Чудово! Я взяв ключ, а Люсі, твою торбину зі знарядзям. Ходімо далі від цього вітру і вислухаємо всі похмурі подробиці твоєї історії. Якщо пана Фіона Вінтергарден і могла десь збрехати, то про свій будинок вона розповіла чистісіньку правду. Він і справді виявився розкішним. Кожна кімната, кожна річ у ньому свідчили про багатство і високе становище господині. То була вузька протидовга споруда, що відходила від площі на далеку відстань. Стелі в кімнатах були високі, оздоблені алебастровою ліпниною. Стіни обклеєні дорогими шпалерами з візерунком у вигляді тропічних квітів і птахів. Важкі штори затуляли вікна. Біля стін усюди стояли скляні шафки з усілякими дивностями. В одній із кімнат на першому поверсі стіни були завішені десятками невеличких картин, вишикуваних, мов вояк, на параді, стрункими рядами. Знайшли ми також і чудову бібліотеку. Вітальні, спальні, ванні кімнати, коридори – все це просто вражало нас. Тільки на горищі стіни були просто тиньковані, а під самісіньким дахом притулилась і співдюжений комірчин для слух. Здавалось, ніби тут із будинку здерли його розкішну шкіру, голивши кістки, суглоби та м'язи. Найбільше, звичайно ж, нас зацікавили сходи. Розповідаючи про них, наша клієнтка так само не збрехала. То була надзвичайно витончена конструкція, темне серце всієї будівлі. Увійшовши всередину, ви одразу натрапляли на величезний овальний колодязь, що прорізав усю споруду знизу до гори. Сходинки міцно прилягали до правого боку овалу і, згинаючись проти годинникової стрілки, вели на горішні поверхи. З лівого боку здіймалась арка Белюстрада, що відділяла сходи від передпокою. Далі розпочинався марш, який вів у підвал. Стоячи в передпокої чи на будь-якому поверсі, можна було розглядіти вигін сходинок, що піднімались уздовж країв колодязя до великого овального заскленого вікна на стелі, крізь яке було видно небо, а внизу побачите шахівницю з чорно-білої плитки, якою було викладено підлогу в підвалі. Нікому з нас не сподобалась ця чистенька підлога, з якої нещодавно змили кров бідолашного хлопчини з нічної варти. Сонячне проміння проникало на сходи лише крізь овальне вікно на горищі. Це створювало враження замкненого простору, важкого, мовчазного, зануреного в минуле, майже без усякого зв'язку із зовнішнім світом. Хоч іще не звічоріло, на стінах у плафонах, прикрашених квітковим візерунком і підвішених на однакові відстані, вже горіли електричні лампи, випромінюючи холодне й тьмяне світло. Перше, що ми зробили, поки ще не смеркло, а оглянули будинок. Мовчки обійшли всі його закапелки, чуючи відлуння власних кроків по дерев'яній лакованій підлозі. Вимірювали температуру, намагалися щось відчути за допомогою наших талантів. Звичайно ж, для таких спостережень було ще зарано, однак годилося перевірити все заздалегідь. Отож, ми зосередили всю свою увагу на сходах. Розпочали ми з підвалою, з входу до кухні, звідти поволі рушили нагору. Ми відразу зрозуміли, що на сходах холодніше, ніж будь-де в домі. Температура тут виявилась нижча, хоч і зовсім трохи, лише на 1-2 градуси. Це було все, що нам пощастило знайти. Локвуд не помітив нічого, я дослухалась, однак не чула нічого лиховісного, крім хіба що бурчання в Джорджевому череві. Біля останнього повороту сходів, де вони приходили з третього поверху на горище з його блідим оком овального вікна, Локвуд нахилився до плінтуса, провів по ньому пальцем, а потім притулив палець до вуст. Сіль. повідомив він. Тут прибирали, але в щілині зосталися сліди розсипаної солі. Оте дівчас з нічної варти перепитав Джордж, надуючи щось у записнику недогризком олівця. Ще один такий самий недогризок, про запас торчав у нього за вухом. «Остання спроба захисту?» «Виходить, саме тут знайшли цю дівчинку», – сказала я. «Так, її знайшли тут. Скорчену, занімілу, збожеволілу. Я поглянула на рівний тиньк, який ще більше підкреслював порожнечу тотешнього простору. Простору, де сталося щось моторошне». Інших слідів, крім солі, ми тут не виявили. І це, напевно, було найгірше. Минула година. Небо в скляному вікні смеркло. Останні бліді промінці денного світла пропадали в мороті. вигин сходів став тьмяно-сірим. Ми повернулись униз. Настав час попоїсти і послухати Джорджову історію. Йти до кухні в підвал, де загинув хлопчик. Не хотілося нікому. Тож ми влаштували свій табір на першому поверсі в кімнаті з картинами. Витягли насереду, на середину кімнати столик, стільці, дістали пляшки з водою, печиво, бутерброди і пакунки з чипсами. Потім запалили газові ліхтарі і посідали по різні боки стола. Я знайшла розетку, налила води до електричного чайника і увімкнула його. Джордж витяг з кишені папірці своїми бібліотечними нотатками. Заваривши чаю, ми приготувалися слухати Джорджеву розповідь. «Треба буде нам отак посидіти десь у кращому місці», – зауважив Джордж. Влаштувати пікнік там, де ніхто не збирається тебе вбити. Це було б весело. А про що б ми там розмовляли? запитав локвот, відцьорбуючи чай. І взагалі цікаво, чим займались підлітки до проблеми? Більшість із них навіть роботи не мали, а що в них було? Школа та ще якісь дурниці? Нудно, ой, як нудно вони тоді жили. Зате безпечно, заперечила я, не забувай про це. Не так уже й безпечно, якщо жити в такому будинку, як цей, понуро зауважив Джордж. Якщо бути в ньому хлопчиною служником на прізвисько Малий Том? Він нахилився над своїми нотатками, наче якийсь низенький товстенький генерал, що оголошує план бою. Куснув черговий коржик. Убивство в цьому будинку відбулося влітку 1883 року. Як писалося в ПЛ Мелгазет, цей будинок тоді належав такому собі Генрі Кукові – старому воякові торговцеві, який служив в Індії. Цей кук мав сина Роберта, якого заарештували однієї спекотної липневої ночі за вбивство служника Томаса Вебера, відомого також як Малий Том. Роберта кука віддали під суд і визнали винним. Як він убив служника? запитала я, і чому? Чому я не знаю? Подробиць газета не наводила. А от як знаю? Прохромив його батьковим мисливським ножем. У статті було сказано, що сутичка розпочалася на кухні пізно ввечері. Саме там Кук напав на малого Тома і серйозно поранив його. Потім при багатьох ошалешених світках, гостях, слугах, родичах розпочалася гонитва, що завершилася смертельним ударом. Усе навколо було залито кров'ю. У газеті цей будинок назвали «будинком жаху». Ще один будинок жаху. Скільки ж їх у Лондоні? Коли-небудь доведеться скласти їхній реєстр. Я дивилась на стелю, прикрашену алебастровими завитками і спіралями, які переплітались так щільно, що скидались на мускові звивини. Це якнайкраще пояснює, звідки з'явились криваві сліди, – зауважила я. Локвит кивнув. І цілком збігається з тим, що о той бідолаха нічної варти, – розповів пані Вінтергарден. Гонитва розпочалася унизу на кухні і тривала аж до горішнього поверху. Можливо, нещасного малого тому нас догнали і вбили на горище. «А що сталося з убивцею? – запитала я. – повісили? Ні. Запроторили до божевільню в Бетлемі. Судді вирішили, що він не сповна розуму. Незабаром він все одно помер. Під час прогулянки в лікарняному садку втік від санітарів, вибіг на дорогу і сам кинувся під колеса катафалка, що проїздив мимо. Веселенька казочка, скривився Локвот. Як і всі наші історії. Надворі за площею швидко заходило сонце. В небі купчились чорні хмари, заступаючи з собою останні промені світла. Над берестами кружляла велика зграя птайхів, скидаючись на живий стовп темного диму. Ми закінчили своє чаювання. Чудова робота, Джорджа. Лок в з піхов свою рапіру і притулив її до стільця. Комір його пальта був піднятий, тому майже все лоководове обличчя ховалося у темряві. Він тарабанив довгими пальцями по столу, такт своїм думкам. А тепер, нарешті, сказав він після довгої паузи, нам пора братися до роботи. Тільки ми не повинні сприймати цю роботу, як буденне не завдання. Я хочу, щоб ви обоє слухали якнайуважніше. Цей прояв, як вам зрозуміла, дуже складний. Що ми маємо? Криваві сліди ніг, що піднімаються сходами з підвалу до горища. Дві загадкові постаті, які женуться одна за одною. Відчуття нестерпного страху, що огортало дітей з нічної варти. І ще щось, можливо, частину цього прояву, що коїло з цими дітьми моторошні речі. Хлопчина загинув, одна дівчинка збожеволіла. Він зібгав пакунок з-під чипсів і заховав його собі до кишені. Все це дуже дивно і ми не повинні припуститися жодної помилки. Це справді дивно, два духи водночас в одному прояві, підтвердив Джордж. Із цього випливає чимало питань. Чи воно обидва активні привиди, чи один з них – лише зорове відлуння давньої події, викликане другим привидом. Пам'ятаєте той моторошний випадок у Дептворді, де з'являвся моряк із берманським пітоном? «Там!» Локвуд підняв руку. «Ми всі пам'ятаємо цю історію Джорджа. Ближче до суті, будь ласка». Я нетерпляче терпляче засовалась на стільці. «Можливо, не все так складно. Цим проявом може керувати лише розлючений дух Кука. Треба просто знайти джерело і знешкодити його». «Звичайно», – підтвердив Локвуд. «Тільки не зараз. Цієї ночі ми лише спостерігатимемо і ні до чого не втручатимемось. У цих привидів специфічний маршрут». Вони з'являються в підвалі, піднімаються до горища і там зникають. І все це триває вкрай швидко. Спробуємо зробити так. Викласти три окремі кола з ланцюгів і стати всередині них. Джордж у підвалі, Люсі на другому поверсі, а я на горищі. Ми будемо чекати і спостерігати за тим, що відбувається. Тоді порівняємо свої спостереження. Ні, не спричайтеся, зазначив він, побачивши, що я вже готова втрутитись. Ця робота триватиме дві ночі. Олі казали мені, що в агенції практика. «Ну, тоді все буде гаразд. Не втрималася я від капкування. Запала недовга тиша. Потім Джордж запитав, а що із цими слідами?» «Сліди зачекають. До них ми візьмемось трохи пізніше. Зараз нам треба простежити за цими прудкими привидами. Здається мені, що вони просто промайнуть повз нас. Якщо хтось із них наблизиться до вас, застосовуйте зброю без вагання. Зрозуміло?» Джордж кивнув. «А тобі Люсі?» «Так, так, звичайно. Зрозуміло». «Ще одне. В жодному разі не виходьте за межі залізного кола. А ти, Люся, навіть не намагайся спілкуватися з ними. Я багато думав про те, як ти минулого тижня розмовляла з привидом жінки під вуаллю. Так, то була успішна спроба, проте мені такі спілкування не до вподоби. А що на нас чекає тут, ми навіть не знаємо. Знаємо тільки, що воно вбило дитину». А вже ж я розумію, – погодилась я. – Не хвилюйся. Гаразд, ти взяла з собою склянку з черепом. Чудово. Слухай, чи не підкаже він тобі чого-небудь. Вистав його за коло. Ризикуй краще ним, а не з собою. А тепер ходімо. Якщо ви нічого не відчуєте, то відчую я. Він хутко підхопився і взяв рапіру. Наш пікнік скінчився. Через годину, коли сонце вже сховалось, ми розійшлись по місцях. Я стала на майданчику другого поверху, всередині кола із залізних ланцюгів. Я обернулася до сходів. Моя торбина лежала біля мене в колі, на поготові були й кілька соляних бомб. Я перебувала десь футів за п'ять від перил, уздовж яких, якщо вірити нашим відомостям, мали пройти привиди. Коло я зробила подвійним, із двох ланцюїв, приплетених один з одним, наче змії. Подолати таку перепону не зможе жоден дух. Одначе, пам'ятаючи про те, як збожеволіло дівчатку з нічної варти, я все-таки сумнівалася, що ланцюїв мені вистачить. Бо те дівчара, адже за все, лишилося розуму не від дотику привида, а від того, що воно побачило. Коли ми розходились, я прочитала той самий сумнів на обличчях друзів. Щоправда, ніхто з них не поділився зі мною своїми побоюваннями. Не слід забувати, що агентові не личить міркувати над такими речами. От, наприклад, Джордж частенько сушить над ними голову, тому він чудовий дослідник. Зате оперативник, правду кажучи, поганенький. Склянку з черепом я безцеремонно поставила з зовнішнього боку кола. Вона сяяла якимось кислотно-зеленим світлом, проте обличчя всередині видно не було. Сам привіт одначе нікуди не подівся. Я почула, як він промовисто свиснув. – Гаротенький початок, – прошепотів він. – Та я вже, правда кажучи, завик до такого. Отче Локот, я чув, як він щойно докоряв тобі. Зовсім він мені не докоряв. Заперечила я і зазирнула через перила вниз. Ми вимкнули всі світильники на стінах, розставивши натомість по сходах сигнальні вогні. Тепер на кожній третій сходинці горіла маленька свічка. Свічки були різні – то коротші, то довші, та всі незахищені, піддатливі до впливу того, хто проходитиме повз них. Їхні теплі вогники майже торкалися один одного і скидались на жовті пузирі серед темряви. Нерухомі, ніби застигли в часі. Видовище було гарне, проте лиховісне. «І ти готовий його послухатись?» – провадив череп. «Я ні за що не послухався. Якщо тобі захочеться вступити в психічний контакт із приводом убивці, чому б і ні? Кажу тобі одне. Давай, дівчатку!» «Заспокойся, я таких дурниць не робитиму», – відповіла я, дивлячись на червонясте світло Джорджового ліхтаря, що мрехтіло далеко внизу. Як і я, він увімкнув свій ліхтар на найнижчу потужність, проте його можна за одну єдину мить перемкнути на повну силу, для цього досить лише клацнути вимикачем. Локвод був десь на два поверхи вище, і там, напевно, все відбувалося так само. Я уявляла, як він зараз стоїть із рапірою в руці і насторожно дивиться в темряву. Моє черево несподівано звело, болісно і водночас солодко. Може, це в мене печія від тих дурних секретарчиних бутербродів? Послухай, сказала я, знову переводячи погляд на склянку. Я не для цього сюди тебе поставила. Краще скажи мені, що ти відчуваєш. Нічого? Навряд чи він слухає тебе. Не вгавав голос. Ця Холлі відвернула на себе всю його увагу. Тільки не заперечуй. Не думай, що коли я привид, то не бачу того, що коїться під самі моїм носом. У тебе немає носа. Я переступила через ланцюги. Краще скажи мені, що ти думаєш про ці сходи. Ну, Тут відбувались мерзенні речі. Дякую. Ти саме можу сказати тобі і я. Та невже? Ти бачиш коров на цих сходах? Чуєш крик? Ні. То не дори саме себе. Тобі талант не такий потужний, як тобі здається. Скажімо, ти стільки думаєш про локлада, що не помічаєш, як хтось крадеться в тебе за спиною. Просто зараз. Рипнула підлога. Я з криком обернулась. Та перш ніж я встигла зреагувати, спалахнув ліхтарик. І з пітьми визирнуло знайоме обличчя в окулярах. Джордже! Усе гаразд, Русі. Що ти тут робиш? Чому ти вийшов з кола? Негайно повертайся назад. Він станов плечима. Але ж поки нічого не відбувається. У нас є ще кілька годин. До речі, в тебе є жувальна гумка? Ні, повертайся на своє місце. Якщо локвіт побачить, заспокойся. Зараз ми ще в безпеці. «Що ти там сказала про гумку?» «Немає в мене гумки. Чи то пак...» «Стривай, десь ніби була». «Ось, бери». Я намацала в кишені пакуночок із гумкою і простягла його Джорджеві. «Що в тебе там унизу? Усе гаразд?» «Гаразд». Він зашурхотів обгорткою. Я помітила, як тремтять його пальці. «Там на підлозі є холодна пляма. Ти розумієш, де? Там, де розбився той хлопчина. Щось у мене в роті якийсь неприємний смак. Починається сморід». Він повернув мені пакуночок із гумкою і здригнувся. Піду краще до себе. Тримайся!» «Люсі, Джордже, долинув згорелок водів голос. «У вас там усе гаразд?» «Усе!» «Чудово! Приготуйтесь! Я відчуваю, як змінюється атмосфера!» Джордж скривився і махнув мені рукою. Займить він уже перетворився на кругленьку тінь, що линула сходами вниз. Коли він проходив повз свічки, їхнє полум'ю тріпотіло. Потім вогники знову застигали, шикуючись у рівну спіраль. Я сіла, підзібгавши ноги посередині залізного кола, втопилась у темряву і стала чекати, що буде далі. Моя голова смикнулась. Я відчула холод, що неприємно лоскотав шкіру. Так, ніби нею повзло незлічені крихітні комахи. Мені боліла шия. Я зрозуміла, що спала, і до того ж досить довго. Думки в голові ледве висовались, я ніяк не могла зрозуміти, куди потрапила. Свідомість поволі верталась до мене. «Цікаво, котра зараз година?» Я поглянула на годинник, майже чверть на першу. Північ уже минула. Я кахикнула, потяглась і озирнулась. Довкола було тихо. Свічки на сходах горіли, як і дотепер, тільки їхні вогники ніби поменшили, стиснулись так, ніби їх пригнічувало щось невидиме. Я поглянула на склянку з приводом. Вона більше не світилась, а стояла темна, би налита вином. Так, а що це блищить на її поверхні? Паморось! Я витягла руку вперед і тут таки відсахнулась. Мені здалось, ніби мої пальці занурились у крижану воду. Я незграбно піднялась на ноги. У році відчувався сморід, ніби від якоїсь плісняви. Я знайшла в кишені гумку, здерла з неї обгортку і почала шалено жувати. Взагалі зараз усе виходило в мене шалено. Мої нерви були напружені до краю. Поки що нічого помітного не відбувалось, та я знала, що на мене от-от звалиться щось лиховісне. Я знала, що скоро переді мною знову розіграється моторошна подія, яка назавжди спотворила долю цього будинку. Час ніби біг назад, і минуле було потужнішим за майбутнє. Джордж називає це явище викривленням часу. Він певен, що саме тому людина, яка опиниться в цьому викривленому часі, почувається так неприродно і погано. «Стеж за свічками!» – зашепотів у моє вухо череп. «За їхні... І справді, вогник і свічок затріпотіли, реагуючи на рух повітря. Я відчула, як стають дибки волоски на моїх руках, як перехоплюю подих. Мені позакладало вуха так, ніби я надто довго і швидко їхала вниз у лівці. Я заплющила очі і прислухалась. Звідки лязь до мене долину вболістий, не би передсмертний крик. Я розплющила очі. «Джорджа!» Щось загуркотіло. Я аж підскочила. Гуркіт прокотився над сходами і пропав у темряві. Я зрозуміла, що він линув з підвалу. вогники свічок застигли і скидались тепер на сліпі з більмами очі. «Джорджа!» – ніхто не відповів. Вилеявшись, я витягла рапіру і вийшла з-за межі кола в крижану пітьму. Діставшись до перил, я поглянула вниз. Двома маршами нижче щось піднімалось вгору, залишаючи на сходах темні сліди. Що саме залишало ці сліди, я не бачила, та воно поволі наближалось, гасячи всі свічки, повз які проходило. Підвалі панувала темрява. Світла Джорджого ліхтаря видно не було. Я витягла шию, щоб подивитись, чи не зможу я. згасла остання сивічка на останньому підвальному марші сходів. Що це? Невже я справді бачу примарну руку, яка чіпляється за перила? Ні, це дві руки одна попереду, друга трохи позаду. Руки хапались за перила, піднімалися дедалі швидше і ось уже досягли повороту сходів, який мав привести їх до мене. — зашепотів голос із клянки. — На твоєму місці я негайно тікав би! Та я й далі чіплялась за перила. Їхній холод відчувався навіть крізь рукавички. Навіть думати стало важко, на те, що пересуватись. Мої руки й ноги налились чавуном, я не відчувала власного тіла. У гору сходами бігли двоє. Дві примарні постаті огорниці темрявою, наче плащем. Свічки, які вони проминали, гасли одна за одною. «Бьюся б за клад, що навіть Голля вистачило б кривети, щоб повернутися до захисного кола», – зауважив черп. Ці слова ніби розбудили мене. Образа, викликана ім'ям нашої помічниці, прорвалась крізь моє заціпеніле тіло. Я відпустила перила, відсахнулась і втиснулася до залізного кола. Там я впала на свої торбини і лежала так, поки повз мене промчали дві постаті. Бігли вони мовчки, залишаючи за собою сарпанок потойбічного світла. Перший привид був маленький і кволий, безперечно, дитина, яке худеньке було в нього тіло, які вузенькі плечики, щоправда, жодних подробиць я так і не розібрала. Привид був прозорий, наче полум'я свічки, його розпливчаста нижня частина зливалась із темрявою. Голову він нахилив уперед і відчайдушно мчав угору, хапаючись тоненькою ручкою за перила. За його спиною з пітьми тьми з'явилась друга постать, так само осяяна потойбічним світлом, так само прозоро. Та це був привид дорослого здоровання, а його світло було темніше, ніж у дитини. Розгледіти якісь подробиці тут теж було неможливо. Я бачила до ладу тільки простягнуту вперед руку та ще голову, яка хилиталась туди-сюди. Привид дитини стрілою промайнув повз мене і рушив далі сходами вгору. Здоровий привид гнався за ним. Обидва зникли в напрямку третього поверху, а всі свічки, що стояли біля мене, згасли в одну мить. Духи залишили за собою хвилі крижаного, збуреного їхнім рухом мертвого повітря. Ось вони зникли. Я чекала, стоячи на колінах і вишкірюючи стиснуті зуби. Холод подужчав, і нарешті згори долинув моторошний крик. Зі сходів щось упало. Я встигла побачити темну масу, відчуто нове коливання повітря. Шалене потайбічне напруження, проте так і не дочекалися звуку удару тіла об підлогу. Лише тепер я побачила за межами свого залізного кола темні вологі сліди, сліди кривавих ніг. Я сиділа на почепке і роздивлялась на ті сліди. Коли через 2-3 хвилини повітря почало зігріватись, до мого кола проник запах розтопленого воску й диму. І я почула згори спокійний локводів голос, який оголошував, що прояв уже закінчився.